dar aș fi putut să-ți spun un singur cuvânt, dar și fi pierdut în nisoare, ca un faraon știam, totul se naște, nimica nu mare. și câtă de tu erai tu, și cât de eu eram eu, Doamne, ce deșert de nisip, cu munți pe el în alergare."